Не знаю, але мій пан не помінен вмерти. Так він уже вмер, здивувався я, і у голові у мене застукали, мовби молоточки. Це ж він, купець із Добромеля. А де його тіло? Згоріло. Та я найду вам тіло. Тюм, дурний сплюнув ворожбит. Та ж сам кажеш, що згоріло. Я знайду свіже, тепле. Ви приставите до нього голову. Це він тебе просив? Ні. Він казав провести вам оцього, позиченого. Можете самого його спитати? Я знову зажмурився, подумавши, що це мені сниться. Слухай ти, почув я голос старого, що звертався ніби до глухого. Пощо ти мені послав убійника? Ні, Вуйку, я не обійник. Я не тебе, питаю, Смаркачу. Озвався чужий голос. Як постелиш, так і виспися, дорогенький. Це твоя погибель. Я хотіла, щоб ви подивилися один одному в очі. Ти і так уже зажився на світі. А за вчинені мені збитки маєш оцю цю розплату. О, ти добре? Ляснув себе руками по стегнах ворожбит. Хоч раз правду сказав. Може, скажеш мені, чиє життя поза гробом. Це мене більше цікавить. Є, та не для нас. Шкода, що я не нажився. Мало триста літ, мало, ой, мало. Ти усе був захланний, усе завжди захланний, жадібний. Я міг би тобі пришити жіноче тіло. Тутка «У бусовиськах умерла вчора одна молодиця, що я до неї ходив. Файна молодиця!» «Не смій!» – вириснула голова. «Забери з хати ворону, бо ще очі мені виклює!» «Вона вільна птиця, що хочете, робить!» «Я би пошукав тобі тіло до твоєї дурної голови, якби ти не зробив оперем свого слугу!» «Тобі невільно було того робити!» «Ти порушив закон!» Того хлопця мали убити через десять літ татари як заручника. А тепер Волинські віддадуть цей край ляхам, бо вигубили всіх достойних галицьких і перемиських можів. І ти їм у цьому помагав задля розкошів і соляних копалень. Якщо цей отрок моя смерть, то вона буде легкою. А ти не матимеш ніколи життя, позагробового. Він сам хотів стати оперем. Ти що, не чув? Розбишаки напали, а той дурень не здогадався прихопити ще й тіло. Що ж буде тепер зі мною? Зараз увидиш. Порожбит ухопив голову мерця за чуприну і вибіг з нею з хати. У першу мить лука розгубився, а потім закричав і кинувся на уздогін. Я за ним. Не знаю, як це вдалося зробити, але ворожбит був вже на вершку високого пагорба, наче перенісся туди у повітрі. Я бачив, як він розмахнувся і кинув голову у ріку. Лука дико завирщав, і чим побіг туди, та раптом все укрив густий жовтий туман. Може, то мені привидлилось, може було насправді, але після того я побачив, що відрізана людська голова говорить то вже нічому не дивувався. Я сів на ганку. На плече мені сіла ворона і почала перебирати дзьобом волосся. Дарма, що я був сівачем. Із туману з'явилась голова ворожбита. А далі виплив він сам. Я чекав, що так само з'явиться лука, та кінський тупіць, що віддалявся за стіною туману, сказав мені, куди дівся ворог, не ворог, але і не приятель. Старий став наді мною, я мимоволі утягнув голову в плечі. Він видався мені велетним. То що я маю з тобою робити? Узяти себе за учня? Ні, в мене є син на селі, і йому я передам все, що знаю. Мусиш шукати свою долю сам. Еге ж, якби я знав, що мені робити, був я голодний, змерз. Всі мої надії, що я житиму колись у Добромлі, розвіялись. А вертатись до господарів після того, як Лука спалив оборіг, а можливо і їхню хату, я не міг. Я зачаю подих, бо мені стало по-справжньому страшно в тому непрозорому світі, засланому жовтим туманом, де моглотіли дрібні золоті іскорки. Хто знає, де шукати ту долю, і як я її упізнаю. «Добре», – почухав потилицю рожбит. «Я, чоловік, бідний, тому продам тебе. Або, як ти кажеш, позичу, навічне віддавання. Ходімо зі мною». Я охоче підвівся. Моя душа тільки й чекала, щоб на ній щось написали. Я не обурився, що моїм життям розпоряджається чужий чоловік, бо я не мав нікого рідного, а в цьому світі, щоб вижити – не можна лишатися самому. В ньому тоді було мало їжі, мало будинків, що давали притулок.